Bueno, alde bat esan, aizkora hori ez dela e, bakarrik, eta eh? herriaren aizkora eta erlazio eta simbologia asko duelako, ez dela bukatzen bakarrik hoi, eh? ez de gustaten, augusten, erdiki, no? da denba daimba hor zentratzea tematzea aizkorarekin. Da, aizkora bat, nunkiertena hortatikan sortzen den arbola bat. Eta arbola horre, hori nik uste dut dela importantena azkenian, zi, azkenian ja gaur egun ikusi eta prozesoa nola dihuan, Bezatzen dugu eta ja erabat desagartuko dela, baino izango da gauza bat deguzion memori kolektiboan egongo dena aizkora eta horrekin eramango dugu bueno, e, bortizkerik garai batera baino kirtena hortatikan berriz bihurtzen da arbola eta arbola hori egon da tradizio guztin simbolok eta e, banderak eta ikurrinak baino lehenago. Eta da, arbola hori izan diea juntako arbolak, hemen ere he, gogorazte ziren e, frantxeas epaile batek egon nola erregak ere hemen inpartenzen zuen justizitea ja, arbola horren dola. Hoi hon da, tradizio guztin, Europan, eh? eta nik uste dut dela importantena. Arbolaren ondan juntatu eta hitz egin eta gauzak beste modu batean konpondu. Ez du historioa aztu, ezin dugu gatazkau, hoendela iruru urtea hasi zala eta gaztazkau horren referentzi bat sala bueno, mugimendu politiko bat hori ez daigu importazio izena zuen e, bakarrik gatuko zaigu e, eta horrengoko belan bakarrik gehatuko da hor bat zeboela zer batxe, bat zer ikusi azule horrekin edo biolentziarekin e, eta gaur berako zonde izateiz e, nola batxe dara, ez da ba aizkarrik aizkora bat ezek, e, e, kalte eta min eta violentzia sortzeko representazio bat e, ez da bakarrik violentzia konkretu hor, baizik ere badago Beste irakorketa, violentsik guztik horre representatzen dela, baina emorote beran, Lurra giratuta eta sortu arbola berri bat, elkarrizke itzai dugu. Oso, hemen e gertatzen dira gauza simbolikoa asko daude. Arbola, aizkora, era eta ere lekua. lekua eta txekarai berak, bueno, esan hemen izan, e aurreko urtebeteko ondela, baizik izan zen artzena leheno beste zagoan, baina pesan hemen unibertsitatez zegoela, eta lekua oso importante zela jendeak, ikusetan ikaslek ikusi esaten gaztea jakin desaten zer pasatu zen, nola pasatu zen, eta horren referentzi bat izateko referentzioi nahi badugu referentzioik eta artean badakigu modu akaso gordinena modu portizena igual da elementu bera ekartzea Ezan edat, azken finian, hemen adizkolekarri dugu, eh, nik gogorazten ditut, ez dakik Goiaren adibidez eh, 3 de maio fusilamentu, edo desastres de la guerra, orsozagunak izan denak, eta, bueno, Goiaren ez dugu dudan jarriko, ez ere Picasso jarriko dugu Gernikako kuadro horrekin, horre bat zegoen familiak, horre bat zegoen minia, horre bat zegoen hori bat, bat zegoen, baina hola da, artearen eunekolaro gehiar marra izan da, denunzi bat, denunzi bat, gausaitik, gerrari normalian eta biolintziari hemen ere bai. Bueno, ni dana ke respektatzen dut, bai, esun erontuta egonitzen ni bai eta hemen gauden guztio, pentsatuko mendu hau dala eta aldarrikatu.